Bulego taldeak bere epeberria ekainaren hogeian aurkeztuko du zuzenean azkoitean, kontzerti bat antolatu baitu azkoitiko erriko txarekin elkarlanean. Oteiza frontoian, ematen dute hitzordu eta kontzerturako segurtasuna bermatzeko protokoloan ziurtatuko duteen. Berreun pertsona, egonal izango dira gehienez eta lekua bos kunetan banatua izango da kontzertua eserita. Ba, ikusial izango da, eta ekimen buruz bai eta epe berriaz, mintzatu gara, bulego taldeko kantari den Tomas Lizara zurekin. Bueno, eh, asko ikiko udaletxekin eh, izengea elkarlan bateken, ba, aztertzen pixket, eh, ba, neurri, neurri zehurtasun neurrianak eta distantzianak interpersonalak, ba, ba, nola, nola kumplio al-zitjun, ba, protokolo bat eh, garatzen, eta bai ba ez handitzen bezela 200 pertsona espero dugu eh ba eotia konzertuen ba publikoentzati zen bai egixea eh ba bueno hori dikene gainak 20 dira biltartean esperedula aldaketak eotia esperedula aldaketa horiek honeako izetia eta bueno ba al izango ba genu ba jende jende ke jo emango geni xoke eh bertan parte hartzeko baino mm -hmm bainoaileleena segurtasunedan ez, eh ba bueno, eh distantzi pertsona artekuek errespetatzen, ba nei izen deu 200 pertsonara mugatu hasieran eta ba bueno, eh, bizket arduraz jokau. eta eta baitune differentetan egon goiet zatitute ba ikuslego dana eta ba honekeingo sarrera differentiek legal izetie E, zonamako bakoitzei eta ba, bueno, ditantisek atzentzen nire, errezpetazia pertsona hartin eta segurtasun ebermatzia ekin menitziar. Orain dela gutxire, zuekin, nintzatzeko aukera izan dugu, zurekin, proiektu e, berria aurkezteko egan izeneko kantua ere argitaratu baitzen nuten, Epea EPA baduzu ba, bueno. eskutartean nolakoa da, Epea. Bai, eh, eta هنen zuen ez bezala egan kalera genun e, otsaian, eh videoklip batekin batera eta gero geneu kan programa utea, eh konfinamentu garaxe etorri danontan, eh ba beste kaleratzea eta gure epe epeori osatzen, baixei kantue kalien, kalien eotia. Eh pasatu zaigu konfinamentuak e, bete betien harrapaugatu eta ordun ba dugu aukera aukerauna izango zala. E, ba bueno, kantu hosei protagonismo fisiek geixo emateko eta gure publikuekin harreman ba, gertuoko bat lortu a litzeteko eta iongia e, konfinamentu egun hauetan azteroa zero e, kantu bat kaleratzen confinamentutik e, egindako bideo batekin kantu bakoitza eta eta bai on sei kantu hose kaleraute daude ja plataforma digital danetan daude eta laster espero dugu edukiko dugu eh e, gure epe txiki hori eta da ba hoe sei kantuko otsatzen den disko bat eta eta hor ba bueno gure lelengo talde bezala inditu lelengo sei kantak